Þessi þáttur er í bóði stofunnar og stikkisholmi, frábær veitingastæður í Hjarta Vestuland sem ég kynntist þegar ég var að halda fyrirlestra á Vestulandinu og ég mæli með allir sem eiga ferðarum kíki á narfeirastofuna. JT og Hangover er kombo mánæðarins af þessu sinni á Lemon, þar getur ég fengið samlok og djús á aðeins 1590 krónur. Fyrir þá sem hafa mikinn áhuga á hilsu og að næra sig vel, þá mæli ég eindriðið með að kíkja í frægjið, hilsudeldina í fjarðakö Er þið vandræð með að finna réttu jólagjöfuna fyrir einhver sem er tekið væntum? Hjá Fitness Sport á Smiðjuvegi 6 færðu gjafabréf sem eru frábær fyrir alla sem vilja hugsa um heilsuna, og öllum gjafabréfum hjá Fitness Sport fylgir ævingabólur, brúsi og prótein frítt með. Er ekki kominn tími til að losa sig við gleraugun eða linsurnar? Snillingarnir hjá Sjónlag hafa framkvæmt vel yfir 10.000 sjónlagsaðgerðir og augastynsaðgerðir. Sjónlagsaðgerðir eiga að vera án verkja og þér er að líða vel meðan aðgerðin stendur. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum þessum styrtaræðlum og þeim sem er að hlusta á þáttinn. Viðbröðin hafa farið langt fram og væntingum. Þá vil leitni minna fólk á að þáttúrin er að sjálfsögðu líka í vídeoi á YouTube. Hversu ég spyrði bara núna, hvað er hérna því þú ert, þú ert, þú ert svona einn af þessum aðlum sem ert alltaf að bralla eitthvað? Og þú hefur farið í margra kveikinda líki gegnum tíðina. Hvað er að, hvað er Jakob Fríman að brasa núna? Ég var ähm um, fengin í lið með uh, tveimur vinum sem að ja við vorum eina saman á tilteknum deyja tilteknum stað þar að svona hugljóma menn yfir okkur sameiginlega. Mm -hmm. Um það að fertir uh, með sem aðs völ á eða völ væri á í dag er að komast í algjöra kyrð einhvers konar kyrðar ástand í órólegum heimi mm -hmm. og þá byrjum við að leita að heppilegum kyrðar stað og með ringverðum landi var niður staðan lón við Hornafjörð okay. og þar væri eh þar er dásælur staður sem heitir Össrar dalur. Mhm. Mm Skilður eftir landnámsmanni og og og þeir komu nú nokkrir þarna á land á þessum hluta landsins afna á þann suður-austur horninnu. Mhm. Mm Oft talað að þarna hafi nú verið fyrstu íbúar Íslands, keltneskir munkar frá Írlandi hafi tekið sig bólfestaðar nú papei. Mhm. Mm Eða þarra skoðun er að það hafi verið komnir írskir menn hér löngu undan þeim og það séu miklu meiri kjertnesk áhrif hér heldur en henni síðari tíma norrænu landnáðsmenn vildu viðurkenna eða Á hverju byggir það? Já, það eru mörg minni kjertneskrar arleðar, bara þú tekur nöfni þessu esju, köllu, heklu þetta mm -hmm. er allt úr kjertnesku enga stóð í norrænu strákur stelpa enga stóð í norrænu málum og helmart annað sem að ég held að Já ég fara nokkert nánar út í en þetta er bara tilfinning sem ég hef suma öðlast eftir því sem ég lesi meira og fræðist meira um þessa hluti. En alltafina við völdum okkur stað til þess að að að byggja þar upp uh svo gisteiðastöðu, heilsuhótel, mhm mm þar sem erði makrobíótísk fæðustefna uh, ræktað í gróður húsum og í, í moldu þar sem hægt væri að fæðinu mm -hmm. og síðan væri þarna af fyrir þar sem maður vildu betra sig einu með öðrum hætti, þar að segja að uh, taka mataræðið í hotlustu átt og reyna að tæmja sér þar til frambúðar. Er þetta þá eitthvað sem maður nútið enska orður í trýt? Ekkur svo les? Já, málið kalla það það. Mm -hmm. Hvað er makrobiótisk konar? fæða? Makrobiótikar er meðu við það sem að sko, vex náttúrulega í þínu nánastu umhverfi mm -hmm. Það þá svona rótar grænmeti á Íslandi mm -hmm. uh, fyrir þá sem er ekki grænkerar hendilega sko mætti að sér að það væri þá líka bara fiskurinn í sjónum og, mm -hmm. og, og lamb uh, sem að nærist á hreinu grasi og hreinu lofti mm -hmm. og ákveðnum ástímum þá kannski líka krækiber og bláber og... ja, absolutt, ja. allt það sem er eðlilegt í okkar nærum hverfi mm -hmm. og ég held reyndar að það mætti færa það uh, þá hugsun út í, í víðar og taka hann inn í til dæmis laga umhverfið hér á Íslandi mm -hmm. þó ég sé mjög stoltur og þætti mínum í því að koma örflokki til valda á sínum tíma sem að það á stafnir sjónið að koma Íslandi inn í európska efnahagsvæðir. Mm -hmm. Þá er ég já, samfæður það núna og samfæður en ég var nokkru sinni að, að við eigum að horfa til þess sem að hér gerðist 930 þegar menn komu bara úr sveitum landsins saman til að smíða löggjöf og mm -hmm. uh, sem er sprottin úr íslenskum rönnvörleika, sér íslensku umhverfi og aðstæðum, sem eru gjör ólíkar því sem er til dæmis á Greiklandu, Ítaliu og, og þaðar. Mm -hmm. Og þetta segi ég núna 25 árum eftir að, að við gengum inn í Evróska efnasvæði og tókum upp uh, stærstan hlut af þeirra lögjöf og fyrir mælum. Mm -hmm af það er þunna sko að er að það er einkur sem maður með að, að huga því að fara ekki yfir í, í því sem er skrifað ofanímann sérstaklega úr fjarlægum löndum. Mhm. Mm Þann er teljið að, að, að, að, að ég ég stíð utan fyrir sig íslanskan landbúna þá að það sé umdeilt með hvaða hætti það er nokklað gert. Mhm. Mm um, Sérstaklega núna, þegar að sko, fæðu öryggi kinn að vera ógnað, mm -hmm. ekki beint komin þangað, en við kennum Nei. að lenda þar, en allavega hann að hotl íslensk reyn fæða mm -hmm. er mikið grunnur velmegunar velferðar og heilsu. Mm -hmm. er um, það, ekki... sko, það, það er markaðsetningin á þessum uh, afurðum sem að ég held að, að mætti gera betur í. Og ég verð að hugsa þetta allt í upp á síðkastið bröndun mm -hmm. vörumerkja uh, svona vinna mm -hmm. alveg svo frakkari svo flinkir í þeir eru með bríostin hérna uh, og kamemberri og þeir eru með víntefundirnar og allt sem að þetta held að sé að þetta akur í akkur og við getum gert þess að hotlu sér íslensku vöru að ótrúlega verðmætri vöru mm -hmm. alveg eins og ég held að við setjum hér á mikill öðullind sem að er nú bara hreint íslensk þe lyndar sem að mm -hmm. rennur hér fram með miklum þunga í sko meira magn en öll heimspekinn getur innbirt á einum persónahring. Mm -hmm. og, og svo er svo mart annað sem að við búum að hér þannig að í raun er enni stærsta ógn íslenskrar hérna eh uh, framtíðar er að við sitjum að svo miklum vermætum hér. Við mm -hmm. erum með allt sem allir aðrir vilja. Mm -hmm og við erum að standa vörðunna og og uh, við getum deilt í að að svo miklu leiti sem að það er sveigrún til þess. Mm -hmm. En en sko sko uh, reyna loftið, uh hreina jörðin, hreina sjórinn, orkan. Mhm. Mm og og allt þetta gríðarlega verrmæta land sem að allir vilja fá að skoða og er morgunsinu verrmætar en öll Disney land heimsins saman tala inn en ég er ekki einu því að jafn mikið og það er mjög mart neikvætt við þetta covid tímabil að þá er þetta ekki fullkominn tími fyrir okkur til að stiga til baka og einu einmitt fara í svolítið stóra hugsun um hvert við villum taka Íslandi framtíðina ja, er tími til þess það er nákalla tími til þess núna og þar með talið að taka sko við höfum nú náð ágætnu tökum á því sem áður var höfuð búgreininn okkar þar að segja sjá var útvegurinn mm -hmm. En við þurfum að losa okkur við argafrassið sem að fylgir þessu eignarhaldið sem er í stjórnarskráni alveg skýrt, mm -hmm. en í raunverulegan mjög óskýrt af því að það var árið 91 gefin heimild til að veðsetja veiði heimildir. Akkurat. Og þar með er stangast það á að það er, í, það er einhverju átta fjölskyldur hér sem að eiga þessar veiði heimildir, en mm -hmm. öðlindin sjálf er í eigu þjóðarinnar og hvernig, 80 og 0.0 því að þetta verði ekki til viðvarandi leiðenda sko umræðan og argafrasið. Akkurat. Og argafrasið á Íslandi um þetta og ýmislegt smærra og ómerkilegra er er þar sem að eh uh, farva að reyna eiga sem allra mest og best. En hvar liggur lína af því við erum komnir bara beint hérna inn í pólitíkina af því að ég sé þæru nefnir virur fljóta gleymur þú nefnir þetta með evróska efnasvæði er yes, því ég séi A flæstölun leyti var þetta rosalega miki blessunarskref fyrir okkur. Og þar liggur línan á milli sem einmitt að að vera hluti af af því ég ég hef haldið í fram dalti Evrópa sés á vissuleyti heilbrigðastir hluti heimsins. <hým> Við viljum vera hluta að Evrópu já. en samt halda okkar sjálfstæði. Hvar liggur línan á milli þess að vera að hluta Evrópu en samt halda í sjálfstæði án þess að verða hérna taka að versta úr þjóðverndarsykju og sko það er eilíðar verkefni, þessi fínstilling á milli þess vera sjálfstætt fólk, eins og Bjartur mm -hmm. í Sumarú vilti verða mm -hmm. og engum háður og svo þess vera hluti af einhverjum globalisma og alþjóða samengi með öllum þeim kostum og göllum sem fylgja. Mm -hmm. Ef við skoðum bara kostina sem að voru efsta að bögi árið 1994 þegar við mm -hmm. um gengunum þarna inn, nú þá varu það eh um, þeir kostir helstir og það var sko um, 10% tollur á fiskavörum föll niður við þessa eingöngu. Mm -hmm. Og hvers virði er sá 10% tollur í í í raun? ég, ég var að reyna að finna út úr því um daginn. ég fór á marga staðir og talaði við bæði akademikerra og fyrir um fjármálaráðherra og hina þessa. Og svörinn við þessu er alls ekki, liggja ekki fyrir því að Tæmint. sjálf hagfræðustofnun háskóla, hún segir uh, fjórir miljardar ári sem að uh, er sko sparast uh -huh. við þessa tollaneiður fellingu og annað sem fylgir í útflutningi í íslenska aferða. Um, en svo eru til menn sem að tala um 100 miljardag eða á sem segja að þetta sér gjörsvæmlega ómetanlegt það sé ekki hægt að festa hendur á hvað, hvers virði þetta sé í raunni mm -hmm. auðvitað fylgja því kostir að geta ferðast frálslega milli landa í Evrópu og tekið sér bólfestu og þetta fjórfrelsi alls saman það mm -hmm. eru auðvitað fínt svo langsir það nær En gleymum því ekki og ég veit að margir að mínum gamlu samherjum úr gamla allþýðu flokknum sem að heimtaði í ingöngu einn íslenska flokka á þenn tíma jú, jú. Að margir þeirra góðu manna eru þetta alltaf kannski hugsi yfir því að það var einmitt fjórfrælsið sem varð okkur stærstu falli í efnaðasruninu allþjóðlega mm -hmm. en þá var þessi heimillis að, að fara með fjármagn frjálsmannlega meðli allra staða mhm mm í Evrópabbólluna og víðar og, og og skuldbinda okkur þar að segja að að, að, að efnahagur ríkisins var allt í einu undir mhm mm og útilokaði baktryggja það með neinum bankasjóðum eða baktryggingu mm -hmm. mm -hmm. að að sé að það var í raunni hluti af fjórðfrelsunni sem að gerði þetta efnahast sinn svona verra heldur en nokkru sinni hefði orðið það heldur til staðar fyrir utan. Mm. En þess. þá kemur þessi klassískar spurning sem er að um leið og að er gefið meira frelsi þá er alltaf þessi hætta að ákveðnar einstaklingar eða fyrirtæki misnotaði frelsið. Á, það því er ekki gæska endlæga frelsi sé vandamálið. En sko frelsið á þessum tíma var þannig að að það var meira frelsi hjá til að í þessum fjármálageira heldur en í nokkru öðru landi, þar að segja það það gleymdist sko frelsi skal vera versuss ábyrð algjörlega. og ábyrðarhluti hins opinbera var að smíða heyr lögjöf sem tæki algjörlega mið af níum aðstæðum og níu möguleikum mm -hmm. til bæði góð, góðs og eils. Og þetta altimetli eiliðar þrættuefli sem er tengist þessum málum er náttlæga sko gjaldmiðillinn og hér var þetta sko svo kallar hrun eins og eitthvað skrifað í en þetta var fyrst og hans gengishrun það var, var gengishrun sem að var, var harðast í þessu en mér er svolítið koma í, í ljósnún í sumar þegar mm. að turista yðnaðurinn í raun og veru er bara tekin út mm. með þessu einu þegar það er sett þessi regla með að nú skulle allir færi svo hvað í mm -hmm. þá upplifði ég eins og að það væri stærri hluti íslensku þjóðarinnar með þetta svona bjarts í sumarhúsum element heldur en ég hafði talið Já, en bara til að klára þetta sko, að, að, að herna, nú er ég ekki að tala fyrir því að við förum út úr evroskri samvinnu Nei. eins og bretar gerðu, en ég hafandi búið í brettlandi um, um, í tvígang á efni, annars skilt í einhver fjögur ár og hef, í tíu að þá skilji mæta vel frustrasjón uh, brettana sem er eins og við eilendingar mm -hmm. og sjálfstæði daltið í hugsun Uh, hvað var farið að skrifa mikið ónýð á frá einhverjum ítölskum, grískum eða spænskum eða hvaða sem þið voru embætismennir í Brussel? Mm -hmm. Skriffinnarnir allir sem að vinna Þeim, við, ja. við það endalaust að skrifa ónýð okkur nýjarleikreglur um hýtt og þetta. Við viljum að sjálfsögðu ja, réttislög, sangefnislög og hýtt og þetta sem við hefðum komið okkur upp hvortið er, segi Jú, ég. ég sko. En, en það er þessum að segja, sko, við erum með 63 einstaklinga á fullum launum, uh, áratugum, saman, búna að vera við það að skrifa onni okkur nýjar, uh, reglugerðu nýjar stopnanir, mm -hmm. nýja uh, gjaldposta til að hengja um hálsin mm -hmm. og okkur. Og svo eru þau allar með 600 og eitthvað til viðbóttur út í Evrópu sem er alveg fullu <laughs> í þinginu þar og þúsundir uh, embattismann taka við fyrirmælum þar um stort og smátt. Jú, jú og bara líti dæmi ég sko sem formaður stefslu margra ára hvað 14 sem ég var að segja mér frá núna í vor eftir að, mm -hmm. að hafa veginn matið verið búna að tikka í boxins sem ég setti mér mm -hmm. þá fengu ég yfir okku tilskipun þetta tilskipun frá Evrópu sem samt Brussel ta innleiða hana mm -hmm. og það var rosalega mikil vinna dýr vinna í stefni rosalega mikil vinna í ráðuneytinu mennt á mennum gana ráðuneytinu margir fundir og nefndir og svona og svo loksins er að búið að innleiða þetta þá spurði ég hvað er nú, hverun ávinningur nað þessu Æ, hann er engin, Nei. það er að segja peningalega skiptir þetta einhver bali mm -hmm. það var eitthvað í ólægi hjá hérna spáni, einhver óreiða þar í stefinu mm -hmm. þess vegna var að setja svona Evrópur reglur yfir okkur Já. þannig að sko höldum okkur í, í, í góðu alþjóðlegu samhengi og vinnu með þeir sem vilja vinna með okkur við með fríverslunum samning í Kína og í smíðum fyrir Bandaríkin og Europabálun og allt þetta en pössum okkur því að kunna segja nei thanks but no thanks þegar okkur fer að ofbjóða mm -hmm. og sumt uh, við höfum við innlegt mjög rætt og vel ánþins að endilega veltaði fyrir okkur hvort að það séu nöðsynund að gera það svo rætt og vel sumar þjóðir þráast við og leiða þess að dankast aðeins mm -hmm. ég segi enn og aftur þess að koma sér saman um íslenskan lagarama íslenskar reglur og lög hérna á þingvallum 930 þar áður og þingvallum á, á Snæfjöldsnesi sko sem var fyrsta þingkals mm -hmm. uh, staðsetningin eh fer gerðu allt í stórum dróttum rétti því það voru lög sem spruttu úr íslenskum raunveruleika við íslenskar aðstæður sér íslenskar aðstæður við endimörkur hins byggilega heims mm -hmm. sem að í dag okkur finnst vera með hins sjálfs og, og nafli alheimsins jú. og besti staður í heimija vera. En svo um kemum okkur aftur að þessu sem við stundum tala með með makróbarna fæði. Þú hefur mikið verið að velta fyrir þér heilsu. Hvaðan kemur, kemur áhugiðin og heilsu? Þú hérna, þú lítur mjög vel út með valdur og þú virðist hafa mikla orku og hérna, já. eitthvað þarf maður að velta fyrir sér heilsu til þess að halda vélinni vel gangandi Sko, það er þætti sem að uh, hljóta að spila saman í því sem öðru og, og sko, ef að heilsurekt í hefðbunum skilningi þar er að segja líkamsrektarstöðin sem að er umdelt í dag hvort við megum fara í eða ekki já, já og ég ég sko þegar sko ég get farið inn í laugar eða ef ég er með þjálvara með mér. Jú. Og það er öruggast staðar að vera á Íslandi sko. Ég getu fullert því að þar eru sko 4 5 grímuklæddir menn að skúra og hreinsa allan daginn og þeyr mm -hmm. fjórir þjálvarar sem eru að störfum með 4 kúna eða eitthvað slíkt. Þeir eru spreyjandi allt endalaust. Einmilt. Ef að hæði veriðu fundinn upp pilla með því sem að líkamsræktarstöðin gerir fyrir þig, þá væri það eftirsótta sóttasta lífi í heimi mm -hmm. og það dýrmætasta ef að við værum ekki svona fyrst í lausnum pillunar og á, áskrifaða livsins mm -hmm. sem að sko, lækniruðin sendur þig með reseft niður á jarðhæðin í apotekir mm -hmm. Og allt hægkerfi kringu það eins og það mm var -hmm. nú alveg efni í tvo þætti sko hvernig ekonómian no. <laughs> uh, í, í helsukerfinu okkar er helbíðiskerfinu eins, ágætt og það er margulegti. Nú þá, sko, þá held ég að myndum uh, horfa á þetta aðurvís. Ef að ég mætti ráða, ef ég er helbíðisráða, mm -hmm. þá myndi mitt fyrsta verk vera þetta. Það er frí helsu og líkansagt í bóði fyrir alla. Það mm -hmm. Og ef glímir við krankleika og þart aðstóð hins ofinbera, þá ertu með svona uh, reyfi passa. Mm -hmm. Það er ekkert sem er hotlar að til dæmis fyrir andleg vanheildi heldur en helsan. Þunglindið er, er, sem annakkur Íslendingu glímir við, sem er svona þjóðarsjúkdómur Íslands. Algjörlega. Það þyrir að gera tvendt því að skikka fólk á brettið. Mm -hmm. Hvernig sem það er á sig komið, taktið nokkur skref, fjölgaði eins og næsta dag og svo næsta dag. Mhm. Mm allir sem ég þekki og þeir eru fjölmarker. Þeir segja það er ekkert til betra við þunglyftinur heldur en hlaupabrettið og átaukin í ræktinni. Og ég finna eins og bara á mér því ég er að að er ég reyna hreyfa meg ekkert hverri dag jafnvel þó við komumst ekki í ræktinn erum, þá feri allt að núna sérstaklega þegar COVID byrjaði að göngutúra. Við gærði til dæmis fyrsti daginn í mjög langan tíma sem ég hreyfði meg ekkert. Já. Ég ég og ég og orði verri bara í austnum og sko og það í formi og ert að fara segjum þrið svar í viku í ræktina mm -hmm. allt í við stoppar mm -hmm. það, þú finnum eins og skoð það það er bara... og allt kvartið og kveinir allir sem eru endalaust á uh, falla á samfélagsmiðlónum eða komendakjármónum að arga þrassast og svona við það góða fólk myndi ég segja farð út að hlaupa <laughs> eitt staðar upp aftur er mjög góð punktur en hin pillan það er oft verið talað um það, að það væri til pilla sem gæfi þér það sem hreyfing gæfir en að það væri nú til pilla sem þar sem mjög hérna he he he he he og heilbrigð fæðagefur það var er nú ekki síður öflug pilla sko það er hitt sem blassir við þetta er í raun sko heilbrigðsálur hraustun líkama hún byrjar með ákvörðunum að, að að stíga skref játtilhelsu og viðhaltdinni Mm -hmm. og það þarf að smá vilja til sérstaklega ef þú ertur rosalega dom og eitthvað lasinn og vikur mm -hmm. en, en sko innstillingin sko hinn andlega innstilling hún skipti gríðalegu máli og það að, að, að gefa stikkið upp þó að einhver lækniseyfið því að þú ert með króniskan skjúkdóm mm -hmm. það er ekkit sjálfgjöðu að sé bara þannig læknar eru bara mennskir menn sem hafa lært ákvæðan tegund að læknisræði en mm -hmm. bestir og þeir vilja ekki horfa út fyrir þann ramma sem að hinn vestrana læknisfræði bóðar og, og, og kennir. Um, við erum meira og meira að horfa sko í östur og vestur og Já. hingað og þá um eftir leiðum og löstum og það er ein leið og lækning fyrir þig og annar fyrir mig og svo við Ég segi, þetta er dræktu mikið vatn, hafðu svefnin í lægi, hafðu samskiptin í lægi, það er mjög mikilvægt líka, félagslega tengsl, fjölagslega tengsl og hafðu líkaman í reyfingu og formi. Þú þarft ekki að verða tjáls Atlas eða, eða einhver Herkules. og þarft bara að fá reyfingu, fá blóðu til að streyma, mm. reyna aðeins á þig því að þjóðin er alltaf hér eins og víðast á þessu löndu. Við erum, Vi erum sest við skrifborð, við tölvu eða hérna og við þurrum bara í rektina Og það ætti að vera bara ja, sjálfsæður hlutur og svo mart annað mm -hmm. að þú sétt bara með kennitölnöðina, stimplar hann inn og þú fer frítt í rættuna. Mm -hmm. Það mætti kom upp líkamsrætti ríkisins fyrir cirka 1 miljard, bara með tækjum og, og leigum per ári ja. og bara fólk fjönd þangað inn. Það þarf ekki luxus, eitthvað world class, okay. en svo getur bara að fengja men framvísa neikum korts ef þú vilt vera þar. Þetta er réttar við... mjög góð hugmynd. Ég var með ég var viðtali sem er að þróa lausnir í lausnir fyrir geðhelsi og hann vill meina Ísland getur fyrsta landi í heiminnu sem bjóðir upp á sálfræðiþjónustu fyrir alla þegnanna. Mm -hmm. Og þetta væri þá kanskje hin hugmyndin ja. við erum líka fyrsta landi í heiminnu sem myndum bjóða upp á ja, ja. líkamlega frítt fyrir alla. Hann er altså sem Þorbjörg Helga Víggfúlsdóttir uh, hefur verið að starfa í hérna borgarfalsskrúu fyrir orændi mm -hmm. sem mm hann -hmm. vildi nú meina hefði eða sjálfsælsflokkurinn hefði. Já, ég sammála því. Ég sammála því. Við skilna frambaralei konun. Það er fyrirtæki fyrir sem að byggir á svona samtals sem byggir í raun á þar sem verða vildi í COVID. Mhm. Mm það er bara Zoom eða eða hérna conference gegnum net. Akkurat. Aðgang að sálfræðingum og öllum mögulegum fræðingum, félarsfræðingum og öðru sem að kalla ríkkjó engra margra mánaða bið og mikinn kostnað. En oft og tíðum byrja fólk að velta fyrir sér heilsu og setur svona að nýtt púður í hilsu þegar það er með einhvers konar hilsu brest já, já. kemur þetta þavan hjá þér eða? Fjö, pff, nokkan út sko. ég, ég sem betur fer ég stundur blíðast mín fyrir að viðurkenna það að ég hef aldrei fundi fyrir andlegum þingslum, kvíða þunglindi eða neina slíku mhm mm ég hef bara, sko, ég man ekki eftir ég hafa orðið fyrir einhverjum svona heilsubresti jú, ég hafa tekið um botlanginn þegar ég var þrítugur eða eitthvað mm. en það er einn þáttur sem að ég er svona, nýbúin að átta með á að hafið kannski einhverjum áhrif á líf og helsu þá var nú bara í, í, í sko frum bönnsku þegar ég er til dæna, já hvað, einsárskamall í kaupuna þar sem ég fættist mhm mm Og móður mín var uh, listmálari, mjög flinkur listmálari og málaði uh, myndir á lera og postulín og teknaði alltaf þetta og hún var einhvernig annað að mála og var búin að setja penslana í, í, í hérna, terpentínu glas, hlaði að reysa þá mm -hmm. og svo hringi síminn og hún leipur í síman og óvittinn fer og sér þarna rautt glas með terpentínu og gulpar því í sig. Úff! Og það hefði bara, það hefði hérna, örugglega, helmingil áhrif á heilsuna að, að, að hafa sett terpentínu í kerfið á, á svona ungu barni. Terpentín er náttúrulega bara neitt ráttúr. Það var farið með mjög upp á spítala og dælt uppu um úr mér því sem hægt var en þetta hefur þetta sest í, í svona í, á lenda svæðið og svo bara tekið já, sennilega þegar fram að síðustu áram, áramótum bara að reynsa sig út almenlega þannig að maður ekki að glýma við einhverja afleðingar þessa. Mm -hmm. en, en sem satt sem betur fyrir hef ég aldrei hef glýmt við heilsu brest á neynu Ég vona ég fá bara að halda minni góðu orku og heilsu áfram sem allar allar lengst við mm -hmm. guð og góðar vættir að með taka þessi skilabóð hér Þú er hún að nefna sem ég held að flest allir sem hafa velt fyrir sér að hilsu sammálum, það er reyfingin næringin, félagslegu tengslin Já. svefnin Já. og svo mútið þér kannski bæta önduninni við hann líka Það hafa djúp og góð öndun En öndun er auðvitað partur af því að þú reynir á því þá fer andadrotturinn að stað Akkurat, akkurat og þetta helst allt í hendur sko. er ekki, Þetta fagnar erindi bara nokknegin fullfrá gengi núna til að matreða fyrir þjóðina í hlaðvarpi salva Færum okkur aðeins yfir í músíkina því þú ert náttúrulega búin hún nefndir stef á þann. Segðu okkur bara, hvar byrjar músík áhugin og hvar byrjar öll þessi teng, tenging við tónlist ja sko það er þannig að að hérna folra mínir eru báðir bráðmusicals uh -hmm. uh, og og hérna savar var bara sjálfsæðasti hlutri í heimi og við systirnina ég og systir mín 3 árum minn grei ég við erum sænd í pianonám uh -hmm. og fyrir það er jólandalæ takklátur því að það að að, að að læra á piano er er, er það besta sem að ma getur uh, uh, lagt á börnin sin Og ég segi, lagtaböndin sinni, mér fannst þetta á mig lagt, mér langaði mm -hmm. út í fótbolta með strákurunum, mm -hmm. en ég varð að sitja inni og, og æfa mig. Mm -hmm. Og það sem gerist við það að, að spila á hljóðferri, ég menna bara það að vera þjálfa tíu puttar að gera eitthvað svona mm -hmm. óháð hinnum puttanum, eða í harmoníu við þá, það, það hefur áhrif á heilan og froska hans, heila stöðvar, svipa á það að læra mörg tungumál, mm -hmm. Þannig að ég tel tónlistamentun vera dýrmætust og mikilvægustu mentun sem að ég hef floti og myndu vilja gera veg hennar meir í íslensku mentakerfi. Mm -hmm. um, og bönni mín, ég á áttara dóttur og þrettán ára og svo eina sem er komin yfir þrítugt sem að hætti í Píanonómi bara því að hann var ekki heppin uh, uh, með kennara og mm -hmm. uh, hún er aftur. Þannig að dættu mínar eru þri ár núna hér í Píanonómi hjá sama kennaranum mm -hmm. og, og hérna það var bara mikið eins og sagt er sungið á mínu heipinli faðið menn með guttfallega baritónrödd og mamma náttúrulega concert pianisti í raunnið að ment mm -hmm. Link, og þau tóku stundu lægið saman þegar allt lekið lindi og mamma og þau bæði náttúrulega sko, ég fæðist í köpmannahöfn og svo að haga örlegini þannig að þau fara til New York mm -hmm. og ég verði eftir hjá af og ömmu á Akuriri og er við akkur vel settur þar að, sko, Jakob Frímannsson sem ég nefndur eftir Kauflastjóri, hann er náttúrulega einhver bara besta fyrir sem að ungu maður getur óska sér og mm -hmm. fæði minn Magnús Guðmundsson það er líka átt af þessi, en ég kynntist honum ekki fyrir ég var aðra um fimm ára Nei. Og, og horfði mikið til þess Þannig að þú ólst mjög mikið upp þá hjá aðeins, Já, fyrstu árin frá einsarsaldri til svona fimm ára aldur, þá eru erja hjá þeim á Ak mamma koma kannski einu svona ári til Íslands á þessum tíma. Var það bara því að þau þeim leist ekki á hugmyndina að vera með ung barninu úr Jórg? Já, það stóðu víst til uppalega svo, svo hérna leistum kannski ekki nógu vel á hugmyndina, þetta var svona urban, stórborg og svona hættulega sömuleiti kannski þeim tíma. En, Já, hann var öðruvís á þessum tímann núna. En svo er líka þetta að, að hérna, þarna fengu Jakob Frímansson og Borghildi Jónsdóttir litla sonin sem þau gátti gegnast og hefði gegnast. Móðið mín var þetta ættleitt af því að amma var með stíplaðin ekkjaleiðara og gátti gegnas bann. Mm -hmm. Það höfði allt í, upp á tíu í sínu lífinu nema að þetta eina geta egnast bann. Mm -hmm. og, og þau fengu uh, bann frá konu sem að sjálf hafði verið ættleitt mm -hmm. og þetta kannski gekk síðan áfram bara í mig ég var ættleitt ur svona tímapundið. Já, einmitt, einmitt. En já var góðu fólki en ég hef stundum bara á síðustu árum en skrýtu að það nú er þegar maður er búinn að lifa lengi og hefur aldrei svona velt til fyrir sér áður svona þegar ég er góð með lítil börn í fangið aftur mm -hmm. á mínum aldrei og, og svo sem í, í fyrri voltur líka hefði ég aldrei geta hugsa mér það að gefa þau frá mér í Mestalega ég er sko viku en ekki í mánuð hvað þá árið en, en uh, ég, það er aðeins leita á mig þetta blúprint sem að við sko, verðum á fyrstu 5 eða til sjö árunum meitt. og ég svona rifjast upp fyrir mig þegar ég var svona leitað mömmunni en fann hann ekki mm hvildi -hmm. í faðið ömmu og vildi knúsan og kissana mm -hmm. en þetta var eitthvað amma sem hafi upplifa fyrir heimstyrvildinu spænsku vekinga mm -hmm. berklana og og og seinni heinsældruna það var smithætta og sýkingarhætta var mjög ofarleg í huga mm. þarfnæ ég fékki aðeir þessan námnd sem að ég var að leita eftir og all børn sækja í algjörlega og það heldi að hafa einhveru leiti markað mig mm -hmm. sem persónu og og kanskje uh og djúprö vítagar áhrif heldur en ég hafi gert mig grein fyrir en Uh, og svo þegar maður er komin á þennan uh, þetta þroskastig svona að horfa yfir lífið og, og meta og vega og meta allt þá náttúrulega ólst ég uppið það þegar að mamma kemur heim og pabbi að, að hérna hann hafði verið að vinna hjá íslenskum aðalvertikum í New York og heldur því áframs sér að kepla því þannig hann er farinn hálsjóa mótana mm -hmm. og só að vinna til kanskje 6.5 7 á kvöldin og svo var að keyra 1 og hálfann tíma sko í baðinn og malarvegi milli Keflavíkur og já. þetta var rosalega mikið og krefjandi hann er hann var lítið heima mikill uh, vinnu fjarkur getum við sagt sko mhm mm að hérna svo leiddi þetta til þess að að hérna ja þúst til þessa uh, móðir mín hún átti miðirvit með ápengi mhm mm var að berjast í raunni við fíknnesjúktóm. Mhm. Mm og fíknen oft tengt einhverum áföllum og bensku. Mhm. Mm og ég er svo leiðaní búna að átta mig á því og og svona hórvast í augu við að, að þetta vandamál sem að manni var mjög í nöp við í uppfækstinu. Mhm. Mm að þetta var í sjálfu sér uh, sko hún hafði orðið fyrir því mikla áfalleið að vera gefin sem barn. Einmitt. Og svo verður hún fyrir því áfalli kannski ára krakkarnir eru að hýja hún og segja þú ert ekki dóttir Jakos og Borgildar þú ert uh, dóttir einhvers annars. Einmitt. Og svo fær hún ekki að víta það eiginlega fyrir náttjónara sko, þegar hún útskrifur sem stúdent mm -hmm. og, og þá var það annað áfall þegar hún á uppvaksin og svo fer til Reykjavíkur í háskólan og lendi við skulum segja hættulegum félagskap mm -hmm. og fóstureyðingu mm -hmm e anna áfall þannig að sko það er ekki bara eitt það, það eru nokkur áfall sem að skýra fyrir utan hugsanlega genetík einmitt að að þetta áfengisvandamáli er eventuellt leiddi til sko skilnaðar forældrunnar upplausnar fjölskyldunnar sem slíkar systir mm -hmm. mín fór norðurplakur af vömu og þér feðgar fluttu inn bara í í svona hálkarað Uh, hálkarða neðri hæða á húsi sem að pappi kefti eftir mm -hmm. þetta brast á. Hentur, þú ert að lýsa einmitt áhugaverðin tíðarandi á Íslandi þar sem að það var bara ákvæðun tíma bara eðlilegt eins og pappi minn var settur á vöggustofu sem líti batn og einmitt þetta og, og síðan var einhvern leiðin er bara oft, eða var oft bráfengi Já. og nýjastu svona rannsóknir í fíkn fræðunum benda til að sko andstaðan við fíkn síðu tengsl Akkurat. þannig að það er oft þannig að já. ef þú hefur ekki fengið einhver tengst, þá erum ja. líklegt þú þrói með fíknitilhengar. Akkurat og ég segi nú bara að ég tel mig að vera að vera sko því að það er, að, sko, það er áfengis og, og fíkni við vandi í nánast öllum fjölskyldum á Íslandi einhverstaðar ja. ég hef aldrei fundið fyrir því sjálfur og ég, segi, ég segi nú nokknið sloppinn vonandi að við það að hafa aldrei svona sko langað í áfengi kannski dæin eftir að hafa verið að skemta sér þú er svona. aldrei að því margir sem að hafa verið í tónlistabransanum að þekkt að hafa náttúrulega fyllt tónlistabransanum bæði, bæði fíknirnum áfengi Já, það var það sem að fóldra mínir passuðu mjög vel upp á því af þessu í báðum ættum sko einhver stað sunn í kringum okkur og er náttast að inn á heimilinu að, að þá var mér bannað að fara í hljóndastbransa fyrir því ég væri búinn með stúðastpróma yeah, okay. Og þá hérna átti ég inn eitt ár ég var í tímakenndslu sko frá 4 ára aldri ég var full lýs og skrifandi og reiknandi þar í ég kemi í Ísaskólann mm -hmm. og eftir eitt vetr þar þá er í færður fram um bekk þanna já þetta eina ár alltaf vinni finnst mér, yeah. í dag. Yeah. Og það mátti ég nota þarna þar var nýjótskrevar 18 á eða ja á 9 órð 19 og þau hafa og... lagt hart að þeir að klára mentinnuna. Já já. Þú sagðir eitthvað staðar að þau hefðu ekki vilji að þú virðir hvað ölstofa guttlari. Nei hvernig orðaði þetta? Já eða, það var semst að ég er svona þorslátur öldurhúsaguttlari. Öldurhúsaguttlari. Það er gott. Það var reynta mjög algengt á þeim tíma þú veist að menn færu í músíkina og svo að verða Þetta hef ég alveg prófað það, það ætti verið fínt, sko. En eftir því sem ég hef svona hort á þetta meiri fjarlæð mm -hmm. og hort á fjarlæða mína marga, sko, og þá sem eru kannski gengnir í njæra vitt, skulle við segja, mm -hmm. og ekki lengur meðalvor hér, að, að, að sko þeir, það, að, að það er talveg samhingja milli þeirra sem að farið óvarlega með áfengi og þeirra sem að er ekki lengur óvar mold. Einmitt. Og ég held þetta, sko, að taka einhvern spiritus og hella honum honum í heilan á sér, missa tökin á andlitsveð honum og líkams eða holninguna og þú byrjar að þuggla eitthvað sem þau er aldrei undir vennilegum kringustæði láta bjóða þau upp á, sko, það segi manni að það, þú ert ekki mér sjálfuður. Það er bara svo leys. Og stór prósent af Íslendingum, gegnum tíð frá því ég mann eftir mér, bara brett upp ermar á föstaskvöldum og jáfnveldlega þetta sköldur líka og ákveða að vera ekki með sjálfum sér það kvöldir ganga til kvenna eða karla að þess að vera með sjálfum sér fara út í hálti að þess að vera með sjálfum sér geta að sig og allar þessar hörmungar, allar þessar kynferðislegu hérna það sem þú kallar það eh sko þar að báðir aðilar eru ekki með sjálfunn sér þetta nema kemur bla... til til hálfslegs samræðis sko einmitt þar varla hægt að tala um nöðgun því að þá eru báðir eina samsækir í því að, að vita ekki hvar þær eru með með hverjum þeir eru sko. þetta er rosalega viðkvæm umræða að eh mér hefur alltaf fundist það er rosalega erfitt að vera ræða um þessa hluti eh á milli kynjanna og hérna kynferðisófeldi öðrvísi að taka áfengiskultúr íslendinga inn í Já, það er bara það sem er Nú að það sé kannski alveg svo sagt var að hefði gerst þegar að bjóurinn var loksins leifður, en mm -hmm. fáralegt að það var að leifa brennivínu og léttvínu eðan ekki bjóurinn, að þegar það var heimil að þá svona skánaði áfengi skúldurinn aðeins, mm -hmm. En eftir stendur að þetta er óttarleigir íslendingar óttarleigir brennir vins varkar. Þa brennir var. Þetta er ja, meina... þetta. þetta er sem er þetta er þetta er setni sko, tíma þetta í þetta Við þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er þetta er gæti verið þetta sér hreinlega eitthvað sko áfengisóþól sem að sér oft sko grænlendinga alveg Þeim. sko ofur öllu, kannski snemma dagsins hérna á Íslandi, getur verið mm -hmm. að þeir sem er áfengisóþól meir en við eða mm -hmm. ja. við stundu talaði um að sko Kína fólkið eða Asi-Oriental Folkið. Þóli áfengi ver en við. Já, það er ákveðin hópur að þeim sem að er já. með eitthvað, eitthvað hérna genetist. Og, og þá segir maður sko getur verið að Íslandingur séu bara öllu hópa með eitthvað áfengisóþól sem að gera þá fyllri og, og, og, og sviftið á... Eða bara magni sér meira. Já, já, það getur líka verið það. það er líka mögulikinn. Alla óhóf er líka dalti landlægt þetta. En hvernig var, sko, því þú segir að þú hafir uh, aldrei einhvern veginn fallið þessa greifju, hvernig var þá að vera í tónlistinu og, og, og á ákönnu tímabölum þá að spila og vera að spila síðan kannski fyrir mjög ölfa fólk? É, það var nú dalti erfið, sko og þá þá var oft það, greipi til þess að svona aðeins að deyfa sig fyrir því og <laughs> uh, og það, það er auðvitað þessi, þessi skendara menning á Íslandi eins og hún þróast og eins og við vorum nú svona að leika okkur með svona með tungun út í kinn þegar við gerðum sömur á Sýlandi blöttuna stöðmenn, þar, þar er þróun á neyslu og skendara menningu íslensku þjóðarinnar, allt í nótskur, það byrja með brennivíns harki út á stoppistöð með flösk í hendi, sko, og það drekkur vinnunum sig til dauða, en er reyna að dreyma um alls sem að síðar vill verða, maðurinn mm -hmm. í bláaskugganu með litla hasmólan, mm -hmm. en svo varð hérna í late 60s og 70s, og fyrst er það grasið og hasið, og, og svo er það lýsir og, og sveppirnir og allt þetta, og, mm -hmm. og, og allt gert allt í storkallarlega, sko. Mm -hmm. um, uh, sko. Brennivinsmenningin og ballmenningin fóru hönd í hönd hér um margra áratug að skeið bara, eflist, getur þú farið aftur á vikingöld þú vilt það yeah. en, en sko, eins og við munum bransan, svona frá bara, frá því að íslensku bölin voru og hétu þau eru betur fyrir búir, sko segja margir en, en sko, þá, þá, þá, þá brettu mennum bermar, eins og við segi á mm -hmm. föstum og lögdum og það var bara drukkið heima mm -hmm og svo var farð á ball með pelan í mm -hmm. ræsarsanum og drukki meira mm -hmm. og svo var slagsmál og svo var kynlíf og svo var bílífi og eftir partí og framöndi morgun <laughs> og algjör svona sko, já já, er hættuleg hérna, munstur í gangi mm -hmm. og svo einhvern veginn uh, rjáttlast þetta smán saman af okkur þar að segja það er, jú, jú hljónsetar bransinn breytist og ballið er loksins búið og tekum við svona tónleika menning og þá eru þetta ekki brenni mín lengur einhver faktur en fá sér kannski eitthvað fyrir tónleika en Emmeit. þetta hefur svona þýletinu orðið skemmtilegra en mun frengra og þessum ári sem við erum að tala um þannig að þá er þetta uppgrip fyrir hljónseti sko. þá eru 500.000 manns á kvöldi fjögur kvöldi vikur sko, sem að vera að spila fyrir vatnar ral hálfur eða blindfullur eða eitthvað þar á milli mhm mm svo þróast þetta í þessa art sem við höfum fari núna og þá eru kanska hljómsleitrar að halda nokkra tónleika á ári einmið þá eru markaður mm -hmm. er markaðurinn dalti mettaður þær er í raunni bara grænn hættur í Akureyri sjálinn gamli þar að hann lyftnar við aftur stundum mm -hmm. mm -hmm. svo er eitthvað kanska ja eigilstöðum eitthvað valaskjál hérna og þú veist þetta er ör staðir frá Og svo er leita líka þetta það er ákveði offramboð uh, sko, þá á skjánum og í, í meðlónum öllum. Það mm -hmm. er bara það er allt í bóði, allan sólar hingil alltaf og Algjörlega. mestan partn er að minna okkipis. Einmitt. einmitt. Það er það sem er talandum svona tíðaranda uh, að því núna þykir sjálfsagt fyrir listafólk bæði uh, í leiklist og tónlist að bara hugsa strax til útlanda. Mm -hmm. Þú ferð til útlanda sem tónlistamæður og tímum þar sem að það var bara mjög longt frá því að vera sjálfsagt. Hvernig það var, sko, var, það var, ekki? Þetta, þetta, þetta gerðist fyrir svona röð tilviljanina með mig, sko. Ég var í sjálfum sér allað að minna að nýta mjög vel þetta eina ár sem að ég átti þarna, samkvæmt samkvæmlega yfir fólædra mína, mm -hmm. áður ég færi læknisfræðina haustið <laughs> <höstu> eftir. <laughs> Oké. Okay og, og hérna þá er sem sé sá kjarni stuðmanna sem eru Þórður Ráðnarsson Thomas Tómasson, Gilvi Kristinsson fyrst í söngvari mm -hmm. og svo Áskeir Óskarsson þau er búin að mynda þarna sko, svona progg rockljónset sem heitir Riffsberja Heitir? Og í Riffsberja Riffsberja? Já, þeim tíma mm -hmm. það var svakala flott hljónset, þetta er svona progressiv rock og, og náttúrulega endar síðan sko, um það leiti sem að og ég fer uh enda í bandaríkjunum eftir eftir tónleikaferð sem ég ferðar þá þá verður úr þessum sama kjarna til sko í raunni og þá er gilvi ekki lengur samkvarnan heldur eigi Lóláuson. Mm -hmm. En eins og þetta gerist er að, að, að við erum búin að ákvaða í 3 mánuði Riksberja. Geiri kemur til Svíþjóðar með folrun sinn háttur allraun tímapunkti við erum að sækja okkur trommelikar til Bretlands. Mm -hmm ó að vera með honum mikið fjárfestu með hljóðkerfum og svona og ferum að gera út en við erum ekki búin að gera út nema meginhverra tvo mánu er að kemur hérna bara fjala íslenska hljóðfaraleikara FH og og með kæru fróu ungum manni sem hafði talið fram hjá sér gengði í trommuleikara deildinni mm -hmm. og þessi trommuleikari verður að víkja hann verður að fara úr landi strax hann hefur okay. ekki með leyfi til að vinna hér og þá voru góð ráðgír og hann segir ja sko þetta er miklum tíma og peningu hérna ég byggði eitthvað mjög flott sett við vorum við visuala og allt sem að síðar átt eftir að verða. Þannig að han segir við komast bara til brettas og við spilum að prógra þar. Það er nóga vinna að hafa. 11u mm -hmm. stundu þá fær Gilvi ekki að fara úr landi því að hann átt eftir að taka eitthvað eitt stúdentspróf eða eitthvað í einhveru fagi. Þannig að við erum þarna svo dalti höfurlaus hér hvað var þar varðar og endum upp í bara hálpurnu vergangi. Mm -hmm og fyrir mig að spila með hinnum að þessum og ég lendi þarna í þessu teimi, Long John Baldry, og fyrir að spila með honum með Bretland og Evrópu og er alltaf komin inn í mjög mikinn uh, áhugaverðan pott getur við sagt af músikundum og Var ekkert mál fyrir þig og þú segir að tromleikarinn var ekkert mál fyrir þig að fá atvinnuleifi við... Nei, ég bara sótt um það Ok En, en af því að hafi borist bó, kæra og umkvörtund lef ég á þá var atvinnuleifi ekki option, sko, í þessu íslenska til En sem sé, það er, þetta er síðan þannig að svo er ég bara syns, komin aftur heim er þarna yngur tvö ári í Bretlanda túra á spilin og höllt að plötum og svona og byrja að gefa, gera stuðmanna plötur og eigin plötur, komin bara við háskólan hérna í Reykjavík að læra og fæ það sín um koma á túrum Ameríku og hann átt að vera stuttur ég var einþá í skólanum og var þá að vinna sem bladamaður meðfram, en túrin skilaði mér þannig að, að, að, að, að, að ég er alltaf innan komið til Los Angeles og komið með hljónblötu samning og allt bara einnig eins og skrifað í skín mm -hmm. þannig að þetta var gerðist mjög hratt, ég er mjög ungur mm -hmm. og þetta er mjög óvænt og óplanarað í sjálfu sér mm -hmm. og bara frábært tími sem að Varstu lengi á á þessum flakki um útland? Né, sko Fyrst ferðu hann brellan, þá mjög rætt. það var að þarna til brella svo þá gerðist hlutinn mjög hratt. Það var eitthvað þannig að ef þú varst sko mm -hmm. þá var voru miklu meiri möguleikar heldur en ef þú varst gítarar eða mm -hmm. Tommi og Þórður sem voru þarna með mér þeir fengu fullt af uh, flottum uh mm -hmm. jobbum og svona en en ég ég, ég þegar fór heim. Okay. Af því ég var kominn ekko fast mm -hmm. og alveg sama í í bandaríkjunum ég er alltaf innum kominn hljómblöðusamning uh Það er stærsta fyrir þetta heimi sem þýtt að ég fekk rænakortið og gat verið þarna bara og, og, og við góðu kjör í, í sólinni í Los Angeles. Hvernig ákvað tíma er því Los Angeles? Ég er hérna, hann sko eitthvað svona kringum 8.10 og fram eftir e, 9. áratögnum sko, en alltaf heima á sumrin um jólin og paskana. Er þetta ekki skemmtilegu tími til að vera í Los Angeles? Ja, Fráfærtími sko. Ah. Og Alltudra, alltaf, ég meni Los Angeles bakter í enn, þeir eru búin að dvelja þar einhvern tíma, þá losnar ekkert við þá bakter í. Ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég er með hana. Ég bara segja, ég er það reyla einn og örf án stöðum í heiminu sem, sem er svona að mér líður ennþá eins og ég eftir að búa þar. Já, já, já, ég, ég, ég við hefum, mín fjölskylda alltaf mjög sterkar tögar sko, til Los Angeles. Það er svo margt sem spilar inn í þetta er auðvitað mikla söguslóðir það Allar þess að kvikmyndir hafði verið gerðar sem hafði búin að alast upp með og sjá. Og svo ég menna, er menningarborg alveg gríðarlega og, og svona intellectual property, er að segja hugverk eru þarna svo markvísluðum toga, það er alltaf bókmyndir og, og leikus og kvikmyndir og tónlist og svo tölvileikir og hvað það nú er. Það eru allir með prójekt, það eru allir á leiðinni með eitthvað hugverk líka gaman einmitt við K Los Angeles og Kaliforníi heild að þarna svona þegar ég dvaldi þarna þá fannst mér eins þetta væri svona sá staður í heiminum þar sem þú finnur þú finnur fólk á hæsta leveli í öllu. Já já. Þort sem að er jóka tónlist, bíómyndir, eh uh, vaxtarækt, hversu þetta þetta fólk er í Los Angeles. Já já. Þá var nú hérna uh, uh, uh, uh, svona sem er alveg eldri svona einhverjum fjölskyldu meðlum aðurum sem að, að koma þarna í heimsótt, þeir skinnjöðu, rosla stert af gamlir framliðinir, rætingjar og vinir byggju þarna. Þannig að segja að himnar íkki væri sérst <laughs> í borgenglana og, og hérna, það er svo áhugaverst stúdja. Ég var nú tó, hjá eftir því einum af þínum frábæri þáttum að Kjartan Guðbransson, þjálfari sem að ég mm takkaði fyrir rúsið. Já, sem að mjög flottur þáttur sem að mm -hmm. þú gerir með honum, hann, hann ég hef búin að vera hjá honum svona af og til síðan 99. Uppluðu þjálfari? Já, mjög svo, skemmtilegu maður og Já. svona fjölfróður og hann sér satt sagði mér, einhver tíma var hann að ræða svona mínar plötur sem að hann var búin að vera að kynna sér þar að með alltaf Jack Magnet plötuna. Mm -hmm. Jack Magnet eru bara karatir sem verður til á einhverju yfir reyð með um Ameríku og þeir kalla mér svona Mr. Magnet, í stæðan Mr. Magnusson <laughs> og, og svo er ég að gera þessa plötu þannig sem að þessi karatir er teiknaður upp. Þetta er maður sem er alinn uppið Arnastapa og er, getur með segulkrafti krafti mann sláða það sér málumluti og láti þá festast á sér mm -hmm. og geri sér mat úr því og vera að sína einhver sjó og, svona, og endar í Las vekas en verður sottlinnum að bráð og þarf að fara aftur heima að hlaða batteri, en á þessum kraftmesta stað landsins og einum mesta kraftbyrtingar stað heimsins einum að sjö pýramíða orku keilum, eins og talaður um mm -hmm. í fræðunum og Kjartan segir við mér það er svona maður nú til hér, Njál Torfason, hann nefnir hann í þínu Jú, þætti. Og ég, ég segir, hvað er, það, hvað, er það, hvað er það að segja, Njál Torfason? Og, og já, já, hann getur gert nákvæmlega það sem að Jack Magnetinn var að gera. <laughs> og þetta komið svol gersanlega óvart og þetta er meira sér á svipiðum tíma og ég bý í Bandaríkjónum, þá er þessi Njál kannski ekki með nægilega blúðan agent með sér eða eitthvað sko en hann er, hann er að sína það að hann getur látið með segulorku líkamans sko festast við þessi ströyjátt ströyjátt sérstaklega sem er náttúrulega þungurhlutur einmitt. og ekki bara ströyjátt heldur bindur hann með sérstakum yðnaðarhampi nýð sterkum utan um ströyjáttu við bíl og dregur bíl með segulorku líkamans <laughs> ég er náttúrulega að beida ekki bóðan og ég, ég gerði eftir þennan tíma ég hef kjartinu var ég ringi inn í Ál Torfason fyrir það og rekur hóttil á Breydalsvík hóttil Bláfell og er svona við það að flytjað lakurinnar og ég fer síðan og hitta í sumar og, og ég tala við hann og, og, og sem við hann um það þegar hann kemur til reykja þá tekið við hann bara langt viðtall inn á á myndband sem mm -hmm. og síðan er hann, var hann að flytja til Spánar. Og þá fékki ég að afrita allt efni til var maðanum, bæði blaðór klippur og annað og og myndbrotið hérna og þaðan. Mm -hmm. Og ýmsar tilraunir í veður lækna og og akademiker annað. Mhm. Mm og þessi maður er cirka eins hreinn og tær og og falsklaus eins og eins og sem ég hef hitt. Mm -hmm. Það er engin lottarskapur, það er engin sko, sjónkverfingar einhver svona síni hérna, tilneing, heldur bara það. Hann er grunnin sko, miðill og er grunnin heilari. Mm -hmm. Og líst í þannig að þegar hann er að heila fólki eða svo hann gerði mikið af á árum aður og bekk, þá er í kringumann cirka tolf liðsmenn úr annari vitt mm -hmm. að handan, skulle við mm -hmm. segja. Einn af þeim, 12 aðstofðumönnum hans, er risavaksin. Hann er svo bara 2,20, hann er með vefjör og hvað, þetta er ég og eitthvað. Ok. Og þegar hann er síðan að fremja sín sko ótrúlugverk eins og þetta með ströðjarnið að draga bílinn segulkraftinu með einum eða lyfta 300 kg steini með vinstri hendinni, 300 kg stefnir já já, <laughs> <laughs> já, já, þá sko þá er hann eins og hann lýsiði sjálfur, mjög einlæglega og fallega, <hæm> þá er hann að fara inn í þannan rísavaksna líkama á þessum ekipta sem stendur í annari vitt og það er hann fer inn í og bara handinu honum er inn í þessum rísavaksna handleggarna þegar hann lyftir í grjótinu <hæm> og, og, og þar sko, hann er að hann dregur með bara sessum hérna einu putta 5 bíla og þetta er til á filma allt saman. Yllum að segja mér var sent eftir þáttinn við gerðan, man um sent Já. gamalt viðtal sem Jónarssell tók við. Jú, jú, og þá sé ég, heyrðu, þetta er engi tvílamar, þetta er bara svona. En þetta leiðir hugann af sko, eins og hann lýsir því bara sko, þetta er sko þetta er ekki handan móðunar, þetta er bara svona hliðarveröld, mm -hmm. við stöndum hérna báðum fótum í báðum veröldum. Mm -hmm. Við erum í annarska heiminum hérna og svo erum við líka alveg ná tengt. Mm -hmm. öðrum heimi, ósynlugum heimi þar sem að lagumál orku og lífs erum með allt öðru hætti. Og ætlar að gera heimildamind með hann? Já, ég á efni til að gera það. Ég er búin að taka þetta langa mikla vintan við hann og það var að filmað og, og svo á ég allt sem að til er með hann. En sko ef hann hefði ekki fæst hér og, og dvalið kannski hér upp á Íslandi og út á landa svona, þá væri þetta heimsvæðum aður. Allt í það. Sko, að sviptu um toga kanskje um Geller mhm mm sem var ákveðin kveikjað, að ákveðin kveikja að djákk magnet hugmyndinni að einhver sem getur beikt með hugaraflinu svona skeiðar einmitt uh, en af allt annað um toga heldur en sko við skulum sína sjón hverriga mennir hérna Guntur og Rolf og allt það sko þar mm -hmm. er mm -hmm. bara verið í raun að villamanen sín sko þannig mér fást að að hitta þennan mann eh var þannu dalt bara eins og hitta ég á só grist því hann er á líkindi verið gæður svipuðum hæfileg mm hm e magnað og hérna þar er kærtar maralísa þessu þá finnst man að þetta eitthvað nem bara vera að Óttrulett nú er þú búinn að hitta líka já, og má er búinn að sjá myndbötin og það er bara og hann er, er hann er slóppinn úr landi þar sem hún erði hann um ekki í, <laughs> nei ég finstra sem hugsa ég ég þarf að fá hann að manni viðtali og ég, ég hringdi í Kjartamó og sann, ah, hann er að fara til Spánar Já ég kallaði semst <laughs> er ég var búinn að fá hann hérna taka viðtali og fáa afrit af öllu. þá hringdi <laughs> í Kjartann og bað hann um að koma að okkur og við áttum ágæta stund saman í kaffihúsinu Milano og í skeyvinni Mm -hmm. Sona áður en hann far út landinn jafn starfa. Sona svo. er fólk kæri, var, var mitt er að fara að setja þær við erum að taka þetta vitali er að fara að setja vitali kvöld við Arnór Guðjónsson gömlu fó fótbolta heddi nú hann einmitt lísti hann var með meiðsli í 2 ár já. sem voru þrálát og já. svo hittir hann manna á Húsavík læknir sem heitir Einar pínulítill maður hann lísi svipaðum hlutum hann dreymdi nóttina á undan mann með yfirarskegg svo kemur hann inn til þessa Einars já. þar sér hann manni með yfirarskeggið og þessi Einar segir við hann, já, hann, hann þes fiskur af dræmum. Já ja. svo leggur hann hendurnar yfir ann og segir heyrðu næstu 2 3 kvöld þá hugsaru svolti til mín. Já, já. farinn, fann aldrei já, já. fyrir þem aftur. Það er hérna alltir merkilægur náungi sem að uh, var nú uh, hérna í kukklinu í gamla dag og í hljómsalinn í þei mm -hmm. Guðlöður Kristinn Óttarsson. Hérna gítarleikari og, og og mikill pælari. Hann er að skriva miklar og lærðar ritgerðir um nákvæmlega þetta sem ég kallum yfirskilvitlegt og og og rannsóknir og og og, og pælingar á því sem hann kallar fiseyndir og hann, hann er að vinna á þessum nótum og hann sagði mér síðast er í hittan að hann væri í rann ne að að sná leggja draugina því að, að búa til tæki sem að geti tengt okkur við hliðarheimin mm -hmm. og það er að segja að við getum talað við ömmu um, og langað með bara í gegnum svona sækofón, eins og hann kallar það Sækofón? <laughs> en, en þetta er hér órannsakaða, þetta, að... þetta er sálarannsóknarfélagi við verið að rannsaka helmikið og ípsir aðrir í heiminum en, en það er svo margt sem að þá eftir að, eitthvað að, eitthvað að sem... koma í ljós og, og, og varpa svona nýjum ljósum all Já, að því að maður hugsa sko talandi um tónlist og hljóma, að út, eins og út og arpaði þannig að bráka þeim tíðni já. og maður hugsar of bara við sjáum ákveðna tíðni og svo veitum við um, um dýr að þau geta upplifa tíðni sem við finnum ekki já, fyrir. Já, já, já. Það hljóta vera tíðni rann úti sem við bara náum ekki að takpinn. Ég, klálega, sko. Og, og þetta raf, orkusvið líkama sem að séast nú að öllum jesumindunum, helmið mikið raf svona gull hjúkur, mm -hmm. gull ára. Einmitt. Það er allt lífefni hefur slíkan rafhjúp að einhver margi, mann skepna og líka. Hún er sáhjúpir að mæla lögur með ákveðnum tækja búnaði. Svo geta menn púað á þetta og jú, ákveða trú ekki á þetta. Jú, jú. Og þeir hinn er akademísmentu, þau eru almennt allt í þar. Þegar þess að þeir eru ekki búin að læra, það er ekki til Það er svo það gefa skít það var skýt, það einmitt í þvísu viðtali með, hjá Jónar á sem með Njálle þá var svo gamannar læknarnir jafnvel þó að vera væru horfa á, að vera og það var einhverur fræðiminann og þeir voru að horfa á hvað að gerast samt trúðu þeir þessu Nei nei vegna þess að það er uh, svo svo algengt að svona gjörningar séu einhverskonar sko skulu ég segja fake Já ja Já mm. ja það er ég meina jæmann þér í fór að sjá uh, heimsfrægan sjónkværingamann í, í Las Vegas um David Robertson eða eitthvað svona sig man ekki og hann er á sveidinu og hann fremur einhuskonar gjörning á sveidinu allt í nóg bara hverfur hann og birtist bara hinum eini salnum alveg á sama augnablikki Mhm. Mm ehm svo náttla fattaði ég að þar er hey, þetta atri var fram við á ársótið hérna Það er Jón Banka sem konar mér vinnur og þar var einn maður á sviðinu og svo gerði hann eitthvað svona og allt ég nú var að byrtur bara hinni minni salni og þetta var bara tvíburunas <gjöld> <gjöld> En maður veldur svo tvír eins og með David Blaine og Houdini og þetta, þú veist, hvað er hvað þessu er eitthvað raunvörulega mistíst? Já sko, Houdini, ég, maður trúir því enginn að hann hafi búið yfir einhverjum yfir en en kröftum, sko Og einkur er það sem menn gera það var fælítið, ja. sko en en svo er nátt allir hinir sjámkverfingamennin sem eru bara svo kallaðir töframenn eða mm. galdramenn og þá er mm. það bara gaurun sem þú hringir í þér og vilt fá eitthvað atriði í afmæli hjá barnu þínu. Langa að ein sem færa tala aftur af sko af því að þú talaðar að honum að þú hefur tikkað all boxinn hjá Stefi. Sko þú ert nátt að í raun bara í langan tíma fyrir hönd íslenskra tónlistarmanna. Já, ég sko ákvæða að, að hérna það er alltaf einhver hluti af mér sem er þegnskildum aður. Mm. Það er einhver svona það að e, það að þjóna öðrum sem að e, almennt kannski nýtur ekkit mikillar verðingar sko, fjónnin þarna eða skúringakona þarna eða eitthva slíkt. Mm -hmm. Ég man í blokkinni minni ég skil í tíu að þá, þá voru við krakarnir þar að, með stór hópur Og við vorum ofta að arga þrasast og stríða konun sem þreyf stigana. Mm -hmm. Þvotta kellingun eins og köllu bara mm -hmm. og ekki me, me, mikil virðing fyrir henni borinn. Einnig þegar henni og, og segir krakka minnir Þið þegar ég öll eftir að þörfa þjóna einhver um einhver mm -hmm. og þetta er svona greiftist inn í sálar uh, tetrið og, og, og heila bergjörn og mér er alltaf mun af þessa hérna, setningu vegna þess að auðvitað er lífið þannig við erum öll meira að minna að uh, lifa af því að þjónusta einhvern annan, einhver aðra mm -hmm. og þá getum við gert það genn uh, gjaldi eða, eða ráðu okkur til vinnu við að sinna einhverju hlutverki að starfi eða gert það svona með einhverju sko, þekkt skildu eins og mm -hmm. þeir sem að bara í, já, segi, í stríð og hætta lífi sínu, það mm -hmm. er ákveðu þekkt skilda í, í slíkum tilverðlum og, og hérna mér alltaf fundist eins og því ég var tók að mér að skipulegja menningarháttið í London sem átti hennum bara að vera eins og hálsarsverkefni, en varð nokkur áruverkefni því að framlengdi þessu svona og mm -hmm endaði með 1.023 listamönnu sem ég flutti til Breddlands og, og viðarum Evrópu 1.023 listamönnu já, já, það sem að hérna, ég var bara í rauninu vinna við það að tengja þá inn í kerfin af því við erum hérna afskekt eiga og uh, tengslin eru takmörkuð mm -hmm. takmarkaðri heldur en að geta ekkið á rútu bílnum, bara milli landanna og, og hérna stungiði sambat hér og þar mm -hmm inn í þessari er auðvitað kórar og lúrasveitur uminslega fleira en mm. þetta var mjög aktífur tími og ég fann til þekkn skildu ég okay. var að þjónust og svo þegar ég flutti heim þá fann ég til ákveðin að þekkn við það að, að, að, að, að, að, að reyna að laga umhverfið sem að kollegar mínir og listamennirnir í landinu búa við mm. og reyna að færa það til betri vegur mm. meðal annars þessar stopnana sem að eru til eins og stef, sem er upphaldan alltaf stopnað af við aðra aðstæður á öðrum tímum með lifum í dag á tímanu sem haf, hin, Tomlist, að hinn síkilda tónlist, sprottin úr þýskum og austurískum e, veruleika og ítöldskum, ræður og menningar umhverju sem við búum við á Íslandi dag er mjög markað af þeim tíma a, a, að hérna Og það er mestu eitt hlutarhlega í það að við halda hinum þísk svona austuríska tónlistararfi. Mhm. Mm með tillæti er antej ójó það er það er dýr rastofnanir sem viðhalda slíku. Mm -hmm. og það þýr það að skoða 95% af öllum framlagi ríkis og sveitarfélaga til tónlistarlísa í Íslandi fer þangað. og er eftir einu 5% til þess að að, að, að hérna sinna hinnu yeah. og, og stofnunni svo stef sko hún er stofnuð að þessum tímans vörðum getur sagt og hún tók ekki mjög tillit til hinna sem að voru í reynni þegar að betur vera gáð innir raunverlegu gullkalvar þeir sem voru í spilun og útvarp og í sjónvarpi voru að abla stefgjaldana höfundagjaldana, stæstum hluta það voru algjörlega vannmettnir, þá til að FTT er stopnað og þá var svona smá smannarferða lobbyra fyrir því að menn þessi hópur öðlast aðild að, að stjórnsteffs og og leikreglurnar eru endurskoðaðar. Mm -hmm. Og ég sett mér ákveðinn markmið við því og það er þar sem átti vísi, ég er bara svona búna tikkið í the box og mm -hmm. þegar ég hef bógað með það þá þá ákvaði ég að loka bara og hættu mér og og leið bara mjög vel með það að vera búna að ná því sem að ég ætlaði mér innan hússi stefi og eins L lagalegar breytingar á því hvernig refarnir eru skornir við mm hafa -hmm. búin að tykka í nokkur bóksar og það er bara mjög góð tilfinning einmitt það eru endalegis verkefni í þessu fyrir aðra að taka að sér og, og að halda áfram með en en, en, en sko það að, að eiga svona skulu ég segja skilningsríka og og og jákvæða stjórnmálamenn sem eru tilbúnar að leggjast á áhrifum meðmanni það skiftir öð þöllu. Mhm. Mm og að segja ég allar fara að flytja langan lofraður um það þá þá þá, þá lísi þér þeir skoðu minn enn og aftur. að við séum einhver lánsamasta þjóð í heimi hvað snertir þau landgæði sem okkur hafa verið falin. Mm -hmm og það er náttúru sem fylgja og þá gæðu öll sem fylgja því að vera Íslendikur á Íslandi og að hafa kosið yfir okkur stjórnmálamenn sem að hafa nú staðið mjög í eldlínunni sérstaklega undan jú, jú. farnamánuð og misseri. Jú, jú. Mér finnst að við hafa verið að gera bara allt meira að minna rétt og gott mm -hmm. og ég held að við séum flest af þeirri skoðun mm -hmm. að vera með svona þver pólitíska ríkistjórn Það sem að vinstrafólki fer allt inn að skilja betur hvað hægrafólki er að tala um mm -hmm. og og Við skrýtum alltaf í raun og er stjórnmólamenn í öllum heiminum er í ákveðinu varnar bara út að út að COVID. Já, já. En fyrir COVID, er einmitt, ég var að, að þá var einhvern veginn mjög erfitt að mótmæla því að hér var pólitískari stöðulegi heldur en hafði verið lengi. Þú það hljómi furðulega með ríkistjórn vinstri grætna og sjálfstæðisflokk. Já, já. og að vissu leitt eins og þú segir, það er ákveðið já. heilbriðis að pólarnir getu unni saman já, sko. já, og svo eftir með þannan uh, hérna holdtekju stöðugleikans við skulleum segja, já, já, sígurði ynga þarna, mm -hmm. framsöknar Ennig. fór ynga þarna á Mennig. miðjunni já, já. og þetta harmónir er vel saman þetta er bara fólk vel gert fólk sem að sem að kann að hlusta og setja sig í annari spór, þannig mm -hmm. Við, við eigum að, að þakka þessum fólki fyrir ekkar nefnir eiginlega að senda þeim einhver, einhvern skammartón mm -hmm. og mér finnst við verðum að læra það núna á, á, á svona undanförnum vikum á mánuðum mm -hmm. og, og sérstaklega þegar við verum með svona ábyrrandi þjóði á skjánum núna eins og bandar að menna að þakka fyrir það að við erum ekki þar <laughs> Við erum Nei. ekki með þannig fólk að ráðskast með okkur. Já, um, það er skrýtið ástandar. Mér langaði að tala við það því að það, það stundum svolítið við, eða svona, einhvern veginn, ég veit ekki hvort það er þessi uppgerðar hófværið Íslendingum, einhvern veginn, með að vera neim dropa og svona. Ég er búin mm -hmm. að vera að láta fólk heikstalaust tal hérna eins og Ólafur Darri þegar hann var að leika með benn stillir og hann fannst þetta bara óremverulegt og hérna síðast í gær var ég að taka við tal við Ragnir Ragnarsdóttur hérna sundrótning og sem er búin að vera að leika hérna að hlutur konum í Vækings og, mm -hmm. og hún hérna þú á þessum langa ferliðum, þú lítur að hafa hitt svona tónlistafólk þar sem að og fólk í bransanum sem bara er svona einhvern veginn, hvað er maður að segja, svona hitt alla mörg frægðarmenn í heimsins sem ég hef longa til að hita það hver, er bara þann er hver er eftir miglust ég ætlað, en þann eina sem ég var eftir að hita sem er longa til að hita okay. sem að kemur nú um sannela mörg og <laughs> óvart virkar hálf hálf kanski bara skringilegt í sameigininu en ég er mikill laðdagandi Paul Smith hönnur yeah. og lífsstílsmanns hins reiðhjólandi hvað tæfla áttræða mann sem að stofnar hönnuna fyrir dæki og, mm -hmm. og það er svona líka bara ég bjói í Bredlandi náttúrulega bæði sem svona, já, táningur og svo sem aðeins fullortnari er maður. Mm -hmm. Hann hefur náð að fanga það sem hann kallað mætti quintessential British style. Já, geggjuð hönnun og flut. Ég, sko, og... máli er það að hann er auðvitað þekktastu fyrir fatahönnun mm -hmm. en hann er líka, sko, svona lífskunstner og hann, hann það er ekki annan að horfa á Instagram reikningina sko, Já, myndirnar ég. sem hann er að taka bara og, og setja þar inn hann auga hans fangar fegurðina í lífinu með ótrúlega effektivum hætti mm -hmm. og hann er að, hann að tepi og húsgókn og skarpripi og, og bara lífstíl mm -hmm. og, og þannig að mann hef ég, ég, ég hef borið mjög djúpa veringur fyrir honum árum saman mm -hmm. Þannig næsta sem ég hef komið að, að, að komist í snertingu við hann er að hérna, vinur minn sem veit að þessari aðdáðum minn, ég, Paul Smith, <lýð> hann þekkir hann og hefur, hefur átt við, viðskiptir við hann. Mm -hmm. Hann fór og útveður sér bókina um hann, mm -hmm. hitt hann og, og létt Paul Smith skrifa til Jakob Svímans Magnússon og það er með hjartanskvæði og svo polsnið og þetta er svona coffee table box ég ætlum að láti það ekki bara að duga, en hann, hann er svo sko, alltílugur og, og opin að hann er getan bara svona á laugardugum í nýjastu búðinu sinni í Mayfair í London bara að sopa gólfið svona og spjalla við fólk og svona bara inn á lager að þannig að það er ekki eins og hann sé bóðst nertanlegur En af þeim sem þú hefur, varstu ekki að nefna við mig, þeir og ég, ég var alveg að... uppi tónlistina hans og alveg Já. bara stúrkólslega maður Já, ég var sko á þessum, á þessum, á þessum tónleikafeð sem ég var uh, hérna, í, í bandaríkjönum að Norður Ameríku sem enda í Los Angeles mm -hmm. þá var sönguna bakrata sönguna sem að var með á túlnum sem heiti Sharon Robinson mm -hmm. Hún uh, í rauninni böð mér og önnur Björs sem var með mér á þein tíma og hafði bara skotist í þessar tveggja vegna tónleikafæður sem að varð síðan 13 vikur mm -hmm. og, og hún býður okkur bara búa hjá sér í húsinu sín í Læ þegar við erum komin þanga og það var kanski Andri með að sem var til þess að við ílendum stanna, svo held bara með sambandirnum við Sjárun og hérna svo er ég að taka upp mína fyrstu blötu fyrir vonum blóðis og þá er sem sagt Og uh, fyrst er það uh, Joni Mitchell sem er á, á dagsesjónunum og ég á nættur sesjónunum. Ok. Þannig við hýttumst alltaf þarna með upptöku stjóranum okkar í mm. Studios, Henry Louie, blessi sér minningi að þess. Við alltaf þarna svona milli sex og sjö og borðum nokkrum svinni saman og svona. Og svo þegar hún er búið með sína plötu, þá tegur Leonard Cohen við. Mhm. Mm Og þegar ég er búin að bjóða Sharon Robinson að koma og hlusta nú á mixin að plötunum með Henry Louis þá er Leonard Cohen þar sem ég var alltaf búin að hýta margótt mm -hmm. og, og hýtti svo aftur hérna á Íslandi þegar hann kom og spilaði hérna en, en þá kynni ég hann fyrir Sharon Robinson og það verða takast með þeim tekst með þeim góður kunningskjöpur og síðan ástir mm -hmm. í einhver 15 ár og, og þau unnus saman til æviloka hans Og sömdu saman, lög eins og everybody knows og allt þetta, sko. Sem eru nú engið smá lög. Engið smá lög. En hann er eins og þú, ég er þú röglega að upplifa, hann er skáld, fyrst það er skáld. Já. Og honum fannst hann aldrei að vera alvöru söngvari. Honum fannst þessi rödd, bara ekki vera hann eins virði. Hann er rosalega rödd. Já, en býtu, það var, þegar hann byrjaði söngferinni, þá var hann að reyna að syngja fyrir ofan sitt ah. eðlilega ratsir ah. og þar hljómar hann ekki sælega vel það er ekki fyrirna leyfi sér að verða þessi uh, harðfull lorni sígarættur reykjandi og uh, hérna djúbrattaði söngvarar sem að þetta ah. byrjar að virka einmitt af því að ég þegar ég heyri svona sé lög þegar hann er farin fangast og Já. þetta er bara drauma röddin maður mynd og, allir vilja vera með svona rödd og talandi um sko, Johnny Mitchell sem við nefndum aður að, að sko, það er dásenlegt að hlusta á hana á til dæmis annars, í plöðinni Both Sites Now hún gerir kring og 2000 og mm -hmm. uh, taka lög sem hún hafði tekið sem 1920 ára svona við skulle segja Sopran Country Sönkona frá Kanada mm -hmm. Þegar lífið er búið að lækki inn í röddina og Já. gera hana rámari og dýpri, þá fyrst verður hún flott. Það er komin þessi reynsla í röddina. Já, þess vegna segja, sko, gamlar reyndar, þess vegna og og djúsaðarattir, það er, fyrir svona tónlist, er, er besta fyrir minnspeng. Já, ég verður að taka haldi undið það. Það er það að að gefa hérna, ungum Jakobi Fríman, 18. og 19. og um Fríman ráð, me kom með alla reynsluna sem orðnir núna. Ja. Sko, ég í sjálfu sér uh, gæti bara sagt honum að, að fara og, og halda trygg við tónlistargjöfina, fara og menta sig og fara og hjarna halda áfram að menta sig. Ég held að þetta sé allir mínnir eftirlætismúsikantar sem eru aðallega Þeir eru í viðvarandi námi. Þeir eru alltaf að hitta aðra djasmenn, bera saman svona notur og hljóma og, og, og melodíður og allt það sko. Mm -hmm. Það er það dásanlegast að við tónlistina er að hún þú ert aldrei fullnumæginni, mm -hmm. þú ert alltaf að ný tíðnisvið, alltaf að fara í nýjar vittir mm -hmm. og, og það heldur man tánu, maður einhvern inn á tánu hlakkar endalaust til næsta skrefs næsta fasa næstu vítar mm -hmm. og, og, og svona tígnisvið tónlistaraúnar og þú veist lífsins eru auðvitað bara það er svo margbreytilegt og spennandi a, að þú sama hvað þú velur er það er bara að fara lengra og dýpra mhm mm eða hærra eftir atkvöðum mm -hmm. Og það er einu ráðin sem ég myndi gefa viðkvæðandi, er bara haldið trið við tónlistargyðin og þér myndi vel farnast. Frapað lókuðar. Takk að þess að þú erum komin. Já,